Як мовиться, типи, гуляє, службу знай. Напруга і настороженість, які властиві сватанню, одразу десь поділися, що козаки були на слово гострі, м'які на душу, а що горілка була міцна. Лиш молоді сиділи поряд тихо, по вінця виповнені, прийдешнім щастям. Кобзу мою взяли? спитав полковник. Ось вона подав козак з коротким оселедцем. «Хто, значе, випаде нам погуляти і на весіллі?» торкнувся струн. «То хочу вам, Назарий Христе, щось заспівати». «Співає він, дай Боже», промовив інший запорожець. Петро зиркнув на нього журно і запитав. «Якої, хлопці?» «Нашої, це про любов, а, може, думу довго». Забув про шляхту на оболоні. — У нас сьогодні сватання, — зиркнув полковник на молодят. — Єднання душ і тіл. — Помовчо, мельку, ти ж не п'яний, — спинив Короткочубого. — Єднання двох палких кохань, то ж личить співать про це. Замовк. Пробіг по струнах швидкими пальцями, немов вишукуючи між них потрібну йому мелодію. Примружився і заспівав високим чистим голосом. Ой, у полі верба, під вербою вода, гей там дівчина воду набирала, дівчина молода. Свічовики підтримали, і вогники усіх трьох свічок згойднулися, затріпотіли тінями. Пробігши знову струнами, заплющивши в ясті чорні очі, полковник рушив далі. Ой, дівча, от води, а козак до води, дав змогу всім улитися у той потік. Гей, завжди, завжди, чернявая, дай коню води. Назар також не втримався і заспівав не згледівся, як взяв за руку суджину і звернувся вже до неї, до синіх її очей, до усмішки, якою освітила вона його. Ой, дівчина моя, та й сідай на коня, гей да поїдем у чистеє поле до мого двора. Ще пісня била з крилами у тісній світлиці, як убіг козак із варти і щось шепнув полковникові, той звівся врази. — Назаре, ви гуляйте, а нам пора, — закинув за плечі кобзу. — Я з вами? — Ні, — спинив рішуче. Нині ти молодий, сміхнувся, і місце твоє примилі дівчини. дівчині. А батько-матері сповістимо і хліб занесемо. — Що там? — спитав Назар. — Ад шляхта та на оболоні, — махнув Петро рукою. — Поїдемо, гомонимо, гуляй. Вийшли, і в хаті стало сумно, як після зливи в полі. А потім суму тиші почулось схлипування. То плакала край столу Христя. У перших числах липня козацький воєвода гукнув до себе чечита і скалієнка. Окинувши їх пильним оком, сказав, «Сідайте, братчики, в ногах немає правди». Чому воно так мовиться? здвигнув плечи Мачек. Хто зна, протяг полковник, напевно, суть у тому, що ні, як правді бути межи сидячим та стоячим. Як воко встрелив. Другий. Я вас гукну, ураз нахмурив своєвода, щоб попрощатися. Нас, тобто полк січовиків, до себе кличе гетьман. Куди? озвався чечить, велить прийти негайно під Білу церкву. Новий похід? Гонець того не знає, а чутка є. Поділля все вирує, лється козацька кров, там Вишневецький палить міста і села, вкупі з паном Тишкевичем, якого ми прогавили, дали втекти з Києва. А як же Київ вихопилась у скалія? «Про те ж і мова, — важко встав полковник. Хочу на вас лишити місто». «На кого, тобто, — звів чечет острішки брів?» «Скажи, — торкнувся його плеча полковник, — у тебе скільки шабель?» «Одна». «Питаю, скільки можеш зібрати у ремісників?» «А, сотні дві». Не густо, зітхнув полковник, — «будете стоять на варті в Києві, такий наказ самого пана Гетьмана», — додав врочисто. «А я?» — спитав Назару Запорозця, — «можна мені в похід? Тут будеш». «Де легше? Дай то Боже, ми там гуртом всім військом, а ви самі в кублі, що звила шлях та юняти». Остерігайтесь Косова, митрополита? перепитав похмуро Чечіт. Його і тризни архімандрита Лаврського. Хіба вони не зміг до них прикласти оте паскудне слово Унія? Дивляться на нас обоє косо? Говорять через губу, неначе ми в чомусь винні. Пиха, — Преосвящених, — махнув рукою Чечет, — вони до Бога ближче, щоб не чорта. — Скажу, що то таке, — перехрестився Чечет, — святі отці, а хто пішов на унію, вони ж твої святі отці, — розгнівався вже воєвода, — без них поляки з папою не наробили б такого зла. Відступництво ось корінь наших великих бід. Народ це камінь. Поки немає тріщини, його ніхто не розіб'є. І шкура теж міцна, лиш та, яка ніде не надірвалась. здався Єрема Чечет. Істинно підніс полковник палець а зараз, ну, до діла тобі, Єремо, будь воєводою у стольньому граді Києві. «Мені?» – жахнувся чечет. «Я ж кожу м'яка, мусиш побути воїном. Не гоже нам просити якогось пана». «Вигнали, тепер просить?» – обурив з чечет, ніби йому таке пропонували. «От і гаразд, підсік полковник, він же, – ківнув у бік Назара, – тобі в усьому буде підпомагать. Одважний, молодий». — А як з весіллям? — тихо спитав Назар. — Як вийде? — Зоставшись тут, чи зможу ждати, Христя? — А ти не жди, — сміхнувся, — і через двадцять років потрібні будуть нам козаки. — Війна ця зменшить люд наш, — зітхнув новий пан воєвода, а ще ординці...